Накуплети на його ж слова. А коли ще й Ольга, розігнавшись додому, затримається біля нас, То третіх півні ми тоді б сиділи біля цього гранітного жорна. Синій вечір пливе, Микола, розпустивши кучері, чарує нас своєю тихою грою, Радгосні дівчата йому підспівують, а Ірина, яка напередодні на смерть посварилася із своїм слідчим, тепер припавши Миколі до плеча, аж трепеще від захвату. «Ой, гарно ж як! Ой, умру!» І закочує очі під лоба, як на сцені, і зітхає млосно. А коли разом усі заспіваємо нашу улюблену «Із-за гори світ біленький», Ольжин для нас найприємніший голос тоді теж між дівочими забринить. Груди її схвильовано ходитимуть, а очі, сяйнувши сльозою, стануть такі, що про них Кирик уже десь згодом, перед сном, скаже мені. Ти помітив, які в неї очі були, якою поволокою взялись? Такі буває тільки в дівчат закоханих, Мені один казав. Кого ж вона вибрала собі до любові? Серед хлопців з гуртожитку знаємо, є до неї небайдужі. Але ж не вони полонять у ці хвилини розбентежену співом ольжену гарячу уяву. Почувається, що про котрогось іншого зараз думається їй. Але про кого? Про кого? Ми з Киріком ревниво думатимемо про цей наступного вечора, коли будемо біля каменя самі, коли при світлі, що падає з редакційного вікна, марно пробуватимем розгадувати оці ледь помітні зарубки, що ними по млиновому колу, ніби коректорськими знаками, накарбоване чиєсь нам невідоме життя. Що то за письмена? Чи то сам час? Полишив на камені свою коректуру, Зрозуміло тільки йому. Солов'ї витягують у бузках, На все життя запам'ятаються їхні голоси. Біля радгостних гуртожитків Озвалась гармошка, Молодь сьогодні вподобала собі місце там. Ользі цього вечора не до розваг, Постаті її он видніється в друкарні де вона схилившись над касами виконує ще одне термінове замовлення для біофабрики Ірина подалася в кіно Кочубей на районі а Микола затримався в редактора де їм обом зараз сількор Македон Сутула цей за Миколиним визначенням класик сількорівського діла вже не вперше щоразу по-різному втлумачує як вивести район з прориву Нарешті з'являються на ганку й вони. Золотокудрий, житецький у білій, широко розтебнутій сорочці. За ним зблискує окулярами і редактор. Задерши голову він на ходу, жадібно вислуховує худезного, високого і справді помітно сутуленого сутулу. Найдавніший дописував червоного степу. Цей нарідкісний безстрашний Сутула пережив не одного з редакторів, у кожного з них користався повагою за своє правдолюбство. Особливо ж з ним заприятелював наш товариш Поліщук, який вважає Сутулу справжнім народним мудрецем. Хоча цей мудрець далеко не завжди і не у всьому з редактором згоден. Помітивши мене з кириком на лавці, редактор не пропускає нагоди поіронізувати. А що тут наша Юнь добула сьогодні зі свого філософського каменя? Це він про млинове коло. От ви їх запитайте, Македона Івановичу, звертається він до сутули. Це ж люди майбутнього. Заболотний, скажи, яким тобі уявляється людський поступ? В брехні, мабуть, буде менше, віджартується Кирик, а хліб буде без карток. Ось вам відповідь оптиміста.